Дитинство. Перекопська рівнина починається за Дніпром на південь від каховки, смуга пісків тягнеться вздовж ріки з південного заходу, незайманий степ аж до Мелітопільщини, на півдні чорне море і жарелгачська затока, і саме місто Перекоп на вузькому суходолі, що завжди правив заворота до Криму. Рівна, безмежна просторінь, як на масштаби двох людських ніг, гола рівнина без ріки, без дерева. Окремі села й хутори стоять рідко, Сонце велике і пекуче котиться на небі і поринає за землю, мов за морську поверхню. Небо не синє, як за Дніпром, а кольору ніжних блакитних перських шовків. Небо Криму над степовим безмежжем. Той дикий степ був полем бою на гранях багатьох епох. І це не заважало перекопській рівнині пишно зацвітати що весни і вигоряти на літо, мокнути восени і замерзати на зиму. Тоді по ній ходили люті й прокляті хуговії, і по селах плодилися степовики, і один із них народився в цьому степу. До перекопа п'ять годин ходи і ріс серед степу, а його смалило сонце та опікав вітер, і завжди йому хотілося їсти, бо народився в бідній хаті, і першим спогадом дитинства був степ. Комусь, не степовикові, не зрозуміло, як живуть люди на голій порожній рівнині, а малий Данилко Виходив крадькома з хати, покинувши сестру, коло якої був за няньку, степ простилявся перед ним, як чарівна долина, на якій пахне трава, пахнуть квіти, навіть сонце пахне, як жовтий віск. Ось візьміть лишень. Потримайте на сонці руку і понюхайте її. І скільки всіляких ласощів. Росте на степу, яких можна попоїсти і потім приблукати до батька, що пасева та гупанських овець, мов військо, а батько дасть шкоринку з хліба і маленьку цибулинку та солі до неї. На степу росте багато їстівного зела. Треба лише знати, яке з нього можна їсти, щоб бува бликотини вхопити чи жаб'ячого маку, а різні там брандушки, або козильці, або молочайчик, не той, що по толоці росте, або пасльон та дикий мак, це все неабиякі ласощі, степові гостинці. І степом можна йти безвісти і лягти на землю, прикласти вухо до землі, то тільки вмій прислухатися, шумить і гомонить. А коли лягти горі і вдивлятися у глибоке небо, де плинуть хмарки на синьому повітрі, тоді здається, що сам летиш у небі, одірвавшись від землі, розсуваєш руками хмари, ростеш під синім повітрям і, вернувшись на землю, бачиш, скільки живих друзів у тебе в степу. І жайворонок, що загубився в небі, співаючи «Жайворонисі!» І орел, що повис на вітрі, ледве борушачи кінчиками крил, виглядає здобич. Чорногуз бродить по траві, як землемір. Ящерка перебігла об ніжок, Зелена, мов цибулиння, Дикі бджоли гудуть за медом, Ховрашок свистить, цвіркунці Одне пилять у свої скрипки, Наче сільський швець на весіллі. І хочеться знати, куди падає сонце, Квертить дійти рівним степом До краю землі, і заглянути у прірву, Де вже чимало не збиралося Погаслих сонць, Як вони лежать на дні провалля, Як решета, як сковороди, Чи як жовті п'ятаки,